9. fejezet Ezen a reggelen teljesen felbojdult az élet abban az utcában, amelyben Pászer elődje az öreg Bágyzsei vezér lakott. Hajlíthatatlan és szigorú embernek tartották, aki nem szerette a hízelgést. Vezírsége előtt földmérő volt, nem tűrte hát a pontatlanságot. Kemény, szigorú módszerekkel, vasfegyelemmel irányította a beosztottait. Amikor már kimerítették a feladatával járó terhek, a felmentését kérte Ramsesztől, hogy békés visszavonultságban élhessen tovább a városi házában. A fáraó figyelemmel kísérte Pászer pályáját és a különféle hatalmasságokkal való visszájait. Az ifjú bíró fethetetlenségére és igazság szeretetére számított, amikor őt szemelteki ki a feladatra, hogy leplezze le az Egyiptom elleni összeesküvést. Budgey, aki nem érezte magát elég erősnek a harchoz, helyeselte a fáraó választását. Pászer álhatatosan végezte a nyomozását, egyszer sem ingott meg, és a gyengeség legkisebb jelenélkül töltötte be bírói tisztét, ezért megérdemelte a támogatását. A szomszédságot Budgey felesége, ez a csúnya barna asszony riasztotta, amint észrevette, hogy a férje rosszul van. A volt vezír rendszerint korán kelt, sétált egyet a nagyváros utcáin, és kevéssel ebéd előtt tért haza. Ezen a reggelen viszont rettenetes derékfájásra panaszkodott. Hiába győzködte a felesége, nem volt hajlandó orvost hívni, mivel biztos volt abban, hogy a fájdalom hamarosan elmúlik. De nem így lett. Ezért végül hallgatnia kellett az okos szóra. Az utcácska lakói csoportba berődve, Egymást túl kiabálva sorolták a számtalan gyógymódot, természetesen a démonok művének tulajdonítva a volt vezír betegségét. Mégis egy szempillantás alatt elhallgattak, amint megjelent Noferet, a királyság főorvosa. A tündérszép orvos hosszú gyolcsruhát viselt, az orvosi táskáját északi szél vitte. A szamár a tömegen áttörve magát nyílegyenesen igyekezett Bajaj háza felé, és mindenki ámulatára éppen a régi vezír ajtaja előtt állt meg. Az összesereglett családanyák mindegyike külön is köszönteni akarta az egyre népszerűbb noferetet, aki sietségében csak futó mosolyjal válaszolt. Bácsai felesége arcára kiült a csalódottság, hiszen egy orvost várt, nem pedig ezt a csinos nőt. Nem kellett volna fáradnia! A férje segítette az enyémet egy negész időszakban, ezért hálás vagyok neki, válaszolta Noferet, majd belépett a kis két emeletes házba. A matrón a nyomban átsietett a sivár dísztelen előszobán, majd Noferettel együtt felment a keskeny lépcsőn az emeletre. Badzsaj egy szellőzetlen, kopott falu szobában pihent. Ön az, kiáltott fel csodálkozva Noferet láttán, hiszen az ön ideje túl drága ahhoz, hogy úgy emlékszem, egyszer már meggyógyítottam. Sőt, megmentette az életemet. Maga nélkül már nem lennék az élők között. sem bízik meg bennem? Hát persze, hogy megbízom magában. Badzsely fölült, a falnak támasztotta a hátát és a feleségére nézett. Hagy magunkra minket! Nincs szükséged valamire? Az orvos megvizsgál! A matrón a dohogva mogorván visszavonult. Noferet több ponton is megmérte a beteg pulzusát, miközben a csuklóján viselt hordozható óráját figyelte, hogy kiszámítsa a szervek reakció idejét és ritmusát. Meghallgatta a szív hangját. Ellenőrizte, hogy a meleg és a hideg áramlatok megfelelően haladnak-e a testben egy derűsen, szinte közömbösen tűrte a vizsgálatot. A diagnózisa? Egy pillanat. Noferet elővett egy gránit darabot, amely vékony, erős zsinóron függött, majd a beteg különböző testrészei fölé emelte az ingát. A gránit darab kétszer is nagy köröket írt le. Beszéljen őszintén, követelte a volt vezír. Ez egy olyan betegség, amit ismerek és amit kezelni fogok. Még mindig dagad a lába? Elég gyakran. Sús, langyos vízben szoktam áztatni. Az segít? Az utóbbi időben csak rövid ideig tartó megkönnyebbülést hozott. Hm? Ismét telítődött a mája. A vére sűrű. Nem főz túl zsírosan a felesége? Neki is megvannak a szokásai, már nem tud változtatni rajtuk. Jó, Igyon több cikóriát és egy gyógyítalt is felírok, amely földi tökből, füge és szőlőlevéből, persziá és szikomor gyümölcséből készül. Növelni kell a vizelete mennyiségét. Böh, erről az italról már teljesen elfeledkeztem. De biztos, hogy valami más bajom is van. Kelljen fölkérem. kérem!» Bágyzajnek sikerült fölállnia. Noferet oda tett elé egy faszéket. A szék keresztlécei homorú vázat alkottak, és ezen halszálka mintájú kötélfonat alkotta az ülőkét. A volt vezír egyenes tartással ült le a székre, amely felnyíkordult a súly alatt. Noferet ismét elővette az ingáját. «Kezdődő vese sorvadása van!» Naponta négyszer kell inni a sőrélesztővel és friss datója levével elkevert vizet. Az italt tartsa mázatlan cserépkorsóban, és dugaszolja be egy darabbal bevont sárdugóval. Ez egy egyszerű, de hatásos orvosság. Ha azonban nem hat elég gyorsan, és ha nehéz vizelnie, azonnal hívjon. Hmm, ismét önnek köszönhetem, hogy meggyógyulok. Ez nem biztos. Főleg, ha az igazság egy részét eltitkolja előlem. Ne, miből gondolja? Látom, hogy nagyon aggasztja valami. Tudnom kell, hogy mi az. Hé, eh, maga kiváló orvos noferet. Nos, hajlandó beavatni a dologba? Vagy habozott. Hm. Mm. Ja, tudja, hogy hogy két gyerekem van. A fiam mindig is sok aggodalmat okozott, de úgy tűnik, hogy megbecsüli a mostani munkáját. Tudja, a téglákat ellenőrzi. A lányom a vezír lesütötte a szemét. A lányom csak rövid időt töltött a templomban. Unta a szertartásokat. Könyvelő lett egy farmon. A birtokos elégedett a munkájával. Mégis ilyen szigorúan elítéli? Ellenkezőleg, a gyermekeim boldogsága mindennél előbbre való. Miért ne tartanám tiszteletben a választásukat? A lányom családot akar alapítani, és én is bátorítom, hogy tegye meg. Akkor mi bántja annyira? Ostoba, szégyenletes dolog. A lányomnak rossz tanácsadója van. Pert akar indítani ellenem, hogy hamarabb megkaphassa az örökségét. Mi mást adhatnék neki, mint ezt a házat? Erre a bajra nincs orvosságom, de ismerek valakit, aki biztosan tud segíteni. Bitéz süteményt koldult, és pászer nem tudta megtagadni tőle a csemegét. Badzsely egy kényelmes széken ült, gondosan behúzódott egy napernyő árnyékába, mert tartott a napsugaraktól. Túl nagy ez a kert. Még rendes kertészekkel is rengeteg gondot jelent. Jobban szeretem a városi házakat. A kutya és a szamár is szereti a tágas teret. Öh, hogyan telnek a vezérség első napjai? Igen, nehéznek látszik a feladat. A kinevezési szertartáskor már elhangzott a figyelmeztetés. Ez a munka keserűbb, mint az epe. Maga még fiatal, nem sürgeti az idő. Rengeteget tanulhat. Pászer legszívesebben bevallotta volna Bácsainak, hogy mekkorát téved. Ha nem vagyok ura a helyzetnek, nagy veszélybe kerül az ország egyensúlya. Nem túl borulátó? A nemesfém készletünk kevesebb, mint a felére csappant, árulta el Pászera az elődjének. Kevesebb, mint a felére? Ez lehetetlen. A legutóbbi vizsgálatkor ennek semmi jelét nem láttuk. Hát Beltran minden hivatali utat felhasznált, tökéletesen jogszerűen, és a kincstár jó részét külföldre vitette. – Az indokai? – A szomszédainkkal és a hűbéreseinkkel való békebiztosítása. Hmm, – Ügyes érvelés. Nem kellett volna annyira megbíznom ebben a törtetőben. Az egész felső vezetést becsapta. Elszántság, kitartó munka, a vágy, hogy az országot szolgálja. Ki ne hitt volna neki? Kemény leckét adott, állapította meg Bácsai lesújtva. Hát most már tudjuk, mekkora a veszély. Igaza van, ismerte el a volt vezír. Természetesen senki sem léphet a megölt mestere a bölcs bránír helyébe, de talán segíthetek önnek. Naívan azt feltételeztem, hogy hamarabb ura leszek a helyzetnek, megfelelek a tisztségem követelményeinek, de Beltrán számos ajtót elzárt előlem. Attól félek, hogy a hatalmam csak puszta látszat. Hogyha ezt a beosztottai így látják, akkor a helyzete hatalmasan tarthatatlan lesz. Ön a vezír, önnek kell irányítania. Beltrán emberei Minduntalan keresztezni fogják a terveimet. Kerülje meg őket. Hogyan? Minden hivatalban van egy fontos, tapasztalt ember, aki nem feltétlenül a legmagasabb rangot viseli. Találja meg ezt az embert, és támaszkodjon rá. Meg fogja látni, milyen finoman illeszkednek a hivatali rendszer különféle fogaskerekei. A volt vezír neveket is mondott, és néhány fontos tudnivalót is elárult pászernak. Mindig lelkiismeretesen számoljon be a munkájáról a fáraónak. A nagy Ramszes éles ember, aki megpróbálja becsapni, rajta veszt. Kérhetem máskor is a tanácsát, ha nehézségeim támadnak? Mindig szívesen látom. Jó lehet, nem tudom, milyen pompásan megvendégelni, mint zsörnit engem. A szív többet számít a külsőségeknél. Jobban van már? A felesége kiváló orvos, de én nagyon fegyelmezetlen beteg vagyok. Vigyázzon magára. Ne, egy kicsi elfáradtam. Ha megengedi, távoznék. Mielőtt hazakísértetném... El kell mondanom önnek, hogy találkoztam a lányával. Ö, tehát, ö, tudja. Noferet megkért, és módonban állt, hogy segítsek. Úgy tűnt, hogy budge felháborítják a hallottak. Nincs szó semmiféle kivételezésről, biztosította perszer. Egy volt vezír megérdemel ennyi figyelmet. Feladatomnak éreztem, hogy megoldjam ezt a nézeteltérést. Ähm, mit mondotta a lányom? Nem lesz per. Ön megtartja a házát, ő pedig épít egy újat. Én magam vállaltam garanciát a kölcsönhöz, amit kaprá. A házzal teljesül a vágya. A családjuk ismét békében élhet, ön pedig felkészülhet arra, hogy hamarosan nagyapa lesz egy szigorú arca egy szempillantás alatt megenyhült. Alig tudta leplezni a meghatottságát. Passzervezír, maga egyszerre túl sok örömöt szerzett nekem. Ellenkezőleg az ön segítségéhez képest igen kevés, amit én nyújthatok.